«Ць пігулки». «А від чого, доню кажу?» «Від голови». «Мо від голови мов «Нєчо». «Може тобі лихо?» «Ой лихо, йой лихо, ага, дам тобі іншу». «Та дайте, матушко моя, солоденька, і вплач. плач». «Далам тої пігулки, що мала то й кажу». «І як то?» «А так?» «Ала він там не був ані раз». «Но видиш, що малам казати? А хто він, Бунцю? Румун. Любив її дуже. І що? Та що? Їхав ровером проти снігу до неї серед зими. А зими люті були не те, що тепер. Падав, мерз, але їхав, любив. Ну-ну, я не кажу. І що? Що далі? Та що? Мама її каже йому, лягаю, ка, самаре спати. А двері були відкриті. Прийшла пізно, робила, маму не хотіла будити, ціховка самари, як мишка там прошмигнула, шурх річа і вліжко, но і не дозволила ні. Годні знати, а я, я повелам її до докторів, дивним могли вийти, і вовк сити, і вівці цілі казали. І шо той Голан після цього? Ну та що? Все відкинув, казав, що спершу треба машину, хату і пунгу гроші. Лишив? Вона його, маєш. А так-так, була занадто горда. Як не поїть, то ніщо бри не поможе. Ауріка ридала, сльози текли по лиці. Чого ти плачеш? А що має робити? Будь у мене, бо що? Ні, піду до тої. До шпиталю? Та ні. Як то там, де каптьор? Ага, говорили давно, та що люди скажуть ади? Що мені, люди пусте? Ну, а я? Вибачайте, в мене буде дитина, буде дитина від нього, а як не схоче взяти, буду без нього і там. Ну, а як си не верне, так само. Я уже вибрала, так? Це було зранку, а як стемніло. Авріка зібрала клунок, поцілувала бунцю в обидва писки, пішла. Тяжко побитій дорозі. Усі виділи, та ніхто, ані слова. Бо що скажуть і як. Бунця її не чекали. Посіпила ста грам, заніміла пирогом у руці. «Прошу!» Бунця грешно вміли заговорити – Панську мали натуру. Я до вас на Що, може, пе каптьор так? Но ліцо за сетра тра йди, Пося, домів. Я незугарна домів. Пося стала на землю, завела хустку нерівну, похалітала домів. Бунця випили в стопку, кинули штири крішеники в рот. Потім зубок часнику хрус, ляс і нема зуби ще мали свої. Ну небагато кажи. Що казати ми з тачиком там, чу вам про то уповіли. Як же? Ну, а так, люди у нас вострі язики, як серпи, добре конопні жати. Ну, але він у тюрмі. Я його дочекаю, ми, рука на животі. Певне, того, айно. Завтра мають послати тачика до Росії. Учора принесли гроші. Купимо щось дитині. Завтра підемо? Та ні. Наперед не купують. А, добре. Як там мама? Вибачте, я не знаю. Мама з салом. І там сало хоушень. Ага. Їсти хочеш? Та ні. Бери, бери їж. Бунця влили квасного молока. І слоечка. На півоко всипали трохи цукру. Добре розколоти, дякую, матушко. Я тобі не матушка, бунця, чуєш? Затям. Добре, бунця. Отак, столи, ти лягай спати. Миші гризли, корудзи десь на поді. Мали там штири жертки ще позаторішніх. На дворі надривався боркуш. Вшиви билися мухи і мотелі. Не спалося, а ніч, як море. А може то і не так було? А отако, бо, говорять, о, Авріка відчула в собі там, у глибині, коли серця билося маленьке. Айноє, фельдшер, старий Клим був щасливий, як ніби бозне, що се стало. Невже? Вже-вже, дитина, ага. Ауріка затерпла. Бунця гладила Ауріку ніжно по голові. Хто він і як ти зможеш сама? Авріка мовчала. Думочки, як мотель, билися в голові. Будеш тут у селі? Ну, а шо, Бунцю, що? Куда маю тікати? Але ж люди паскудні. Я, я заклюють і тебе, і дитину твою. Що мені, Бунцю, люди? Ну, та ні, але як? Може, мамі якось переказати, хтось би їхав? Та ні, в мене «Немає, мами, а у мене дочки Боже. Бунця плакала на образи і хрестила своє лице. «Ні, дайте спокій, бунцю. Гай, не будем про то! Добре, добре, лягай!» Бунця рано не встала, була студенна, як лід, Лиш на губах посміх, щирий і теплий, як соняшниковий лист. Ауріка не голосила. «Прийшли близькі сусіди!» Скинулися і поховали. Пуйка навіть прийшов. Жінка, мама, дитина. Хлопчик чорний, як він. З вишнеми губенятками. Лиш волосічко біле. Вілеся кульбаба. Дала дитині пряник із проміния. Нє, бери, дякую вам. Рости великий. Ням-ням. Сонце зайшло за хмару, але дощу не було. Бунця. За світом, певне, не банувала. Із цвинтаря Ауріка завернула городами і хвіртками право у тачиків двір.